أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة في كل سنبلة مئة حبة والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يطبعون ما أنفقوا من ولا أذى فَأَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَاتٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ مقصد ده سوره البقره بيان تلور مسلوده اول مساله اثبات توحيد دوما مساله اثبات الرساله دوما مساله جهاد في سبيل الله دوما مساله انفاق في سبيل الله سورت په څلور برخه کې تقسیم ده اوله برخه سل اياتونو په اړه کې اوله مساله یعنی اثبات توحید بیان شو په دریو بابونو کې اوله اوله برخه سل اياتونو په اړه کې اوله مساله اثبات توحید بیان شو برخه يو سل يونې سل شپږه او پورې رسالت بیان شو او غنها اعتراضات چې پر ارسالت د پیغمبر علی سلام باندې واردیدل داغی جوابونه وکړه آیت نمبر یو 252 او 253 په ډیره برخه وا په دی کې د جهاد بیان وشو د جهاد مراتب بیان شو د جهاد منازل بیان شو او سره ترغيبات جهاد لور کړه او هغه شوبحات چې پر جهاد وار دل واردیدل داغی جوابونه وکړه تخويفات او زواجر موږ ورکو او اخیره کئ د امیر اطاعت لپاره د بنی اسرائیل واقعم بیان کړم آیت نمبر 24 چلوور پنځوس تر اخیره پورې چلورما برخه ده په دې کې چلورما مسله انفاق فی سبیل الله بیانيږي اول کې ترغيب ورکو انفاق لپاره آیت نمبر 24 چلوور پنځوس کې چې مال ولګوي مخکې د دینه چې بیا به مال لګول شي نه بو دوستي وي او نو بګه سفارښو نه یي بیا آیت نمبر یوسلو آیت نمبر 255 داور توحید بیان کړه او پاګیمن یوه لس درایلی بیان کړه داوا چې الله لا اله الا هو دا الله نه بغیر بل ځموار نشته بل د تمد خدای توب د مینې د خدای توب او د یره د خدای توب لایک نشته او پدیمن یوه لس دلایلی بیان کړه یو دلیل الح وړه یو دلیل ال الح چاغ جوون دی زیات دی ځکه الله دی دویم القوم ځکه الله دی درم چې نه جوټونه خوب پر راي ځکه الله دی چلورم چې بار لاندې ټول اختیار دغه د ځکه الاح دی پم چې دغ په دربار کې چوککوو خلاصول نه شي کول د ال نه په زور باند دی ځکه هغه الله شپغم چاغه په مخ کې ورستو مانه د مخلوقات پوځ ده وم چې داغه علم احاتا مخلوقات نشی کوله اتم چې داغه بادشاهي بیره لوی نه د اسمانونو د زمکه او نہم چاغه دغه بادشاهي ستړي کيم نه راتول کورونه پخبل کوي او لسم چې عل ali ده لوی شان والا لوی مرتبی والا ذات ده ځکه الٰه ده او یو لسم یو لسم چې ازویم د لوی ذات د ځکه الٰه دین آیت نمبر 255 کې الله وی چې لا اکراه فی دین چې دا توحید مسله واضح شو بیان شو نو اوس پدې کې اکراه نشته زور نشته د ولاره به شروع یو د اصلاح لاره د رښت لاره او دویمه کګلاره غی لاره کګلارم د اصلاح لاره دغه بیان الله کوڅ ایمان راوړي په الله باندې او د الله په پیغمبر کتابونو باندې ایمان راوړي نو د دا دا اصلاح لاردا او کګلار ادا چې د الله نه بغیر په نور څه ایمان راوړي دا کګلار ادا بیا د دوړو دو لارو منزل بیان کولو درجه بیان کړه چې د اصلاح د لارې درجه او منزل ده چې د الله د الله و دوست شی او الله باندې تیرون نه واسي په طرف درننه او د کګیلاری منزل داري درجه داده چې دا شیطان ولګري شو شیطانبدي درنا نو واسي پثر د تیارو جہالتونو کې به اخته کې به آیت نمبر 299 آیت نمبر 215 کې 215 نمثالونو شروع کړ درې یو مثال بیان شو په 215 کې د سبیل الغي والا د کګیلاری والو مثال چې داغي مثال د دا سېدل کنمرود چ دا دلایل ووري مساله ووري دلایل ووري خو بیا د دې په ځمانه جاګه مساله وبني انکار شروع کی او ضد شروع کی الله وی د کګیلار والو صفات ده چې کګیلار والو په آیت کې توحید ووري او په پیغامانه دلایل ووري ده نو د په ځمانه چې توحید اومني او شرک پری دي دوی انکار شروع کړه اپوزیت کراغه او شو واې دوول شروع کې چې دا دومر ګومتونونه پیسې ولاړدي دا دومره خلک چې چې د اسی چې او دا دوهمللا نه پوهږي بیا دغه سې خبرې شروع کې الله وي دا د سبیو لغی مثال د لکه د نود غونې دکه نود چې ګډ وړی شروعک دی نودغهرنګې دغه مشرکان چې توه دوواې نو د نمود غون ې زیت شروع کې او ګډی وړی شروع کي آیت نمبر دو کې500 کې دویم مثالو د اصحاب الرشتوالو د نیغیلارې والو چې د نیغیلارې وال خلکو مثال د سدله کده عزیر علی السلام چې د الله قدرت په خپل سترګو ویني یا ووري یا د لپ کتاب کې ووري یا پیغمبران ته الله په سترګو من خو دي او په عام سنانو کې بعضو ته خي او بعضو تی نخي نو د کاولیا او تکلکل وخی الله یو شی او کلا کلا و نه چاته نو دا ضرورت نه نو چې د الله قدرتونه واوري وی ویني نو زړه مطمئن شي او نورم د یقین زیات شي زید نه کوي غړ وړ نه شروع کوي بلکې نورم تابعداري شروع کوي او نورم اسلاشي آیت نمبر 227 دو ک دویم مثال د اصحاب الرشت والو یعنی دریم مثال شو خدای اصحاب الرشت والو دویم مثال ځکه یو مثال خود کګی لارې والو دي نو مثال او اصحاب الرشت والو دنی نیغی والاو والو مثال چې دا غی مثال د زرک د ابراهیم علی السلام چې ابراهیم علی السلام هم دغه سه مطالبه وکړ د الله نه چې ما ته و خا چې مړي به کوم کیفیت باندې ژوند وکې نو ال هغه ته و خدل چې مارغان چلور ځان سره عدد کا بیای چکنی چکنی کا مکسې کا سره وغاو او ډوکیو پری مریار سره او, او بیا چې د پغړونو باندې کې د تقسیمې کا پغړونو باندې نوکه غورونه نو و که سور غروونه پ کهه ورومه چېوو په د غون باې دغه چکې تقسیم کا لګ پ یوځ ل بل لګه بل من کې ده او بیا هر مغته اواز و ځکهه تا باید کړي ځان سره د د هر مغه خپل اوواې د رابللو د تا خو باید کړي نو اوواونه به ته وکې او هر مغبهته ته را شي او ډوکې وښې او د دې سرسبې یو ځای چې جوندی بچینو کم غرکمز جوندی کومه لوي زمو قدرت زمو د پر اسان کار د څر رقمي جوندی کول تووゼله السلام خر لو ګورا اغه مم جوندی کړه په دغه طریقه چاډو کول راځما شو بیا غیت الله خو ور واغوستو سايپ کې واچول او आवाजونه شروع کړه دیو کې نه دسين او ابراهيم عليه السلام د مرغان تو گو چې چکنی چکن دي او هغه اندغه الله بدن بیا راغون کړه یو ځای کړه او جوندی کړي دي دا غادرې مثالونه د کګیلاره والو او د نېغیلاره والو بیان شو نه نو سبق کې آیت نمبر 208 پته منه دا مثال ده دا وس ترغیب ور مال لګولو ته انفاک ته اصل مسله چې د دې صورت دا د دې برخه انفاک فی سبیل الله نو هغه وس شروع کوي او په غیمانه تفصيل وضاحت شروع کوي مسر الذین مثال اوس مثال بیانې د مال لګولو چې وسره مال ولګي د الله په لار کې یدی مثال به سره کمی مثل الذین مثال کسانو ينفقون اموالهما چې خرج کوي مالونه خپل په سبیل الله په لار د الله کې قمثل حبتنا مثال پشان د یوه دانه دي یاد غنمو دانا یاد جوارو دانا امبتت چې زرغون کی د غیو دانا سبع سنامل سنابله وداني ووږي یني هغه د یوه دانه یوه نه و وږي جوړ شي په یو تنه کې فی کل سنبلهن په هر یو وږي کې مئه تو حبتن سلدانی وی یعنی څه مطلب هغه یوی دانې نه وسو دانی جوړی یو یو یو شو یوه دانا زمکه کې د وکړه لا داغینه یو تنه جوړ شو په یو تنه کې ټانټا چې وته وی باغی کې و وږي وی او په هر وړې کې سلطنی وي نو مطبب د یوي دا نه اوس داې جوړه شولهوي دا مثال د دغه چا چې مال لګوي د لا پلارکه شیطان دا اوسسا وص چې انسان لا چې تا خو دامال وولګ دا خو د خلاص کو دا خبرې سبا په کار شي په مثبت کې په مریضی کې په تقلیب کې په کې پاغې کې پا و سا ه ځان سره او خلک هم دا چې و ساه سبا دپاره په پا کار بې شي ځان مغ کو و خلاصهوه پیسونه دا غلطه د اللهوي دا مال چره دا تا کو ظاهری خوتان نه لاړو خکاري خوددسې چې د دامال د نه لاړو مصرف شو نه لیکن اصل ک اللهوي تا د د یویروپ نه وسه وروپ جوړی کړی دا تا جمعکړه په خپل عمل نامه کې الله به ددي بدله په دنیاکې دی کې او پاخرت کې مدیر کې تو والله ی ظی فلی مننیشا او الله دوچند کوي. دبل کوي لمه شاو چاله چوغړی یعنی کله چا نیت ډیر پاکو ناغله کې دی چې 200 په ځای باندې بدل وير کمه کې دی چې 140 په ځای باندې 280 بدل وير کمه 280 په ځای باندې کې دی چې بدل وير کمه یعنی زه به دبل ډبل کمال لوي چاله مې چخوا ښه ګوره بدیزه کې ددا مثال دی یو <تصفح> زمیدار یو دکان چیاغه کروندکی پټه کری نو چلور شونه باید دغه په ذهن کې ولې څو خیال وساتي د پټی کولو په وخت کې تلور شونه ضروری دی یو ازمکه چې دا د ازمکه خیال وساتي څه مطلبه ان ازمکه واړی بار بار واړی واړی پروتیکٹر باندې یا په غیانو باندې او ازمکه نرمه کی ټولون اول خیال ساتي د ازمکه چاغز مکه دیت برابره کی چې دې په کروندو کې زمکه چې برابر نه دی زلغړن نشي کولای فسلن نشي کولای وټولونه اول په خیال کې د زمکه چې زمکه کی کار دومره و کی چې اغا کروندې له برابره کی دویم شې چې دغه ځمیدار د دویم شي خیال کېد تخم دغه دانی دې کوم داني کری د جوارو ده مثال خبر مې جوار والو جوار دې دې جوار کری ودې بده جوار دسي داني ګوري چا غداني ووچي نوي يا غداني چنجي نه وي ولي يا بل کومه نه د مخ کې نه غتو خم ګوري چره دا زکيونیم دانه خو پکې زه خیر وی خو اکثرا غ غتو خم ګوري چره دا چې خراب خو بني نو که خراب وینو هغه اغه اغه نه کری په یګي چې دکرل کی نه دا د ختم ده دا تخم ختن ده آغا آغا لگوری لگوری دانی دانی نو هغه زولې دوه تکلیف پیتر کما دوه خاریو کما نو هغه تخم لغوری دانو لغوری چې دانی خیدانی و نو هغه وکړي زما ککه وای شنی دوه شو درم شه چې هغه کای د پټی په کولو وخت کې نو هغه وخته ګوري کین سم کاندې خو منه خروړو سن کین هغه وخته ګوري چې د جوارو وخت نو جوار وکړي د غنم و وقت نو غنم و کري د بل چې وقت نواخپل وخته بګوري او دسنو شي ک چې د جوار وخت نه او د بیا وقته لګیا د خواارري کو او جوار کري مچفا ده, ده د و خام هغه وقت بګورې وغې مطابق بهتهغ فصل بکری که د غنم و د غنم بکرې که د جوار وخت جوار بکرې در چ وخت ضروری دی چې د فصل وخت و ب ژې چې دا فصل چې ای قرم دا په کوم وختې کل کیږي کوم ورک دا کیه کوم ورک نه کیږي او چلورم چې ده ته دا پټي اوبم اوب چکه لفسل وکړي دانه دې وکړه له خپل وخت باندې نو ته اغه لباې اوبو برابرې کې صحیح خیال وساتې چې خپل وخت باندې چې اوبو ضرورت یو بهر دا رنگی کاغذ کې اضافه ابوټي موټي هغه بوټي تنه لره کې صفحی پکه وکې چې دا فصل مې خفصل وشي نو کداغه دا څلور شوینو خیال یو زمیدار وساتی نو هر چره فصل به یو خو الهه الهی افتون یا غو ځان کار ده لیکن عموما چې دغه څلورو اصول و خیال وساتل شي دغه فصل به خی نتیجه و سماره به او که دي ضرور لحاظ ونشي نو ظاهره خبر ده اغه فصل به شې نه ام دغه رقم کې علاوه چې په مال لګولو کم ام دغه څلور شینوته خیال وکا دا غترلور شین په ذهن کې ونیسا چې تاره د هغه خصم راو ملاوي دغې خو اجر د ته ملاوي او دغې خو بدله د ته ملاوي یو زمکه هنه د خپل زړه زمکه دی پاکه کاول کا خپلړه زمکه دی نرمه کاول کا غریب د پاره فقیر د پاره خپل پرړه کې خپلړه کې نرمی راولا را زکاته د انسان ور سختی ما غوڅه چاله مال وير کې کویر کئم په نخوله په نظر به ویر او په بد ده به ویر کئ نو څه फायदा د هغه اجر نشته او د هغه بدلیم نشته نو سماره در ترتبیا نه ملای ويغه نو ترونه اول د زړه زمکه د پاکه کا اخلاص په ځان کې پیدا کا چې الله رضا ده پر ویر کئ او په بل مانه د زړه درد دی کی نرمی کی وتا زکه لگے مالا ورونه اول د زړه ځمکه پا کوول دي پیدا کوول دي پیدا کوول درد پیدا کوول دي د بل دپاره فیر دپاره غریب دپاره یو دوه چې ته کومال ورکې کومه دانه چې کری کې ی کومال چې ته خرچکېغ مال خمال خرچکه لکه څنګه چې ته خنا په ځمکه کې شنی ک نو دا خمال چې د مال د لا پلاره کې ورکه د ینی بهترین شویر ک دانا چې پاته شوی شي هغه و کې اله په لاه کې او د هغ ب اجر د الله دیر کې د کاله خو نه خو شالیې پغې باندې د غې اجر تاته تا میلا شي چ الله دیر کو تا بکاره شي استعمال شوي شي چېغطان نه اضافه شي اکثر زمون دسې کاري چېمونونه کوم شو اضافه شي د خواار کوه دغ خیرات کو <تصف> ویر دا ویره په کیرله سواب خوې ووششي دغې سواب نه شتهخوا آس ځاندو که کوون د باندې کی پاتشي زაფشي پا نو کور کړي څوک کار کوي الګ پلانکی دا ویسا پلانکی دا ویسا ځان سره نو دا خشینه ده د دې دانی ده تا وکړل کنه د تا خپل عمل نامه کې دغه اجر دي دغه دانه ده وکړل نو دې اجر به ته نیم نه مليوي کی شي نو خمال ولا غو ولاوي بل حلال مال ولا غوا حرام مال مل غوا دلته خلک حرام مال را راغونډي حرام مال بخوري او بیا خیره تونه کی صدقه کوي چې راځه هجون له عمره له بچي اوي چې راځه خو که حرام ما غوندو خو زخه به خکارون نه کوم نو دا سړی ته وای اکثرا ا <تصفح> پډرو کار وکي یا غلیب کوي اختتاب کوي بل یو غلط کار کوي او بیا چې ده سوچ کوي دا چې خو په دې من کومه د دې اجر خو به ماته لا ویږي وای چې یو سړی غلاو کوي دا کو ک چا نجیب وی نته دغ دلیل منلی شي چاغه وای چې خ دغلاه کو کومه چته غریب سره اندادم کومه خ خدا بلک چې قتل کومه او دنه پیسې ویم هلته خو د غریب س اندادم کوم دا منطیک منی دا منی دلیل منی دا ن ونی که نه نو دا غرن ته چې حرام کار کې دوکانې خلاص کړړی دی دی او په دوکان حالا ځ کته حرامې ګټی یعنی دروخ پا او حلال مال زنده پر حرام کی یا کمبود پا کیوه که کی نو حلال شید زنده پر حرام کی یا غشه جنس بدل کی یعنی خشی په زبانې کمزورې شي ورکی او په خپله د خشی پرېټي خرڅ کې نو حلال کاروبار دي ځانته کو حلال دکان کې ناستي دی خو سوچ کې چې زما خو د اوروجو کار دي دا خو حلال کار دي دی سوچ کې زما خو د جامو کاروبار دي دا خو حلال کاروبار دي حلال کاروبار دي نو کې چې تر جامو دکان خلاص کړي دا خو ته حلال کې سیدا هغه جنس حلال دی دغه کاروبار کول کا لیکن دغه اصول هم بیا ګوره جنس په غلط شنه خرسه قسمونه به نه خوره با اغا اغا لی. دروغ ماندی په دروغ دي قسم و خړو جنس به حلالي لیکن تازه من حرام کرا ځکه ته دروغ ماندی قسم و او دا رنګه اي یو جنس ته تاسو اکثر خلک څوک دوکان دکان کې مالو باسي و یا صرف مالو باسا نو مالو باسل د فارابیا څه کوي شتا ما نه صرف خرسي نو سيد هغه کاروبار خو حلال کې يره ويزه حلال مزدوري کومه دکان مې ده د سبزي دکان مې ده د فروټو دکان مې ده د دیو دکان میده ده دغه دوه حلال کاروبار کوي خوایې کې بده قسمونه د سي خوري بدروغه باندې دوکي بده چې نه غلط شابه خرسي په خلکو باندې نور دوکي د ډاکي کوي خلکو سره او د دا سوچ کې چې زه حلال کاروبار کوم د حلال کاروبار نه ده په سوچ مو سیگا. ستا جنس د د پولټو کې مال خبره زې کار کې جنس خو د حالال دی صحیح ده خوا بغلته طرریانې خرچې د خرڅړو خپه طرریقه شرید کې موج د هغې ټولو مرات ب کو او رییکانې به خر کې لکه دروغ به قسمونه به نهخورېجننس به د کمزوري په شیمانې به یعنی د کمزورجننس په په داسې په قیمت نه خرچغه شي نو خال به ساتې نو او کمبوت به نه په وغه کې تلهو کې چې نو دویم چې کله ته ما لګین نو دویم لحاظ وکړه چې شي خشه ورکار حلال شی ولا کو دا الله پلار کې <تصفح> ایت نمبر 27 واش پته کې براشي الله وی یا ایو دا دغه نمبر دو او پته وګورې ل یوپانه وواړهوي یا هلزی نامنو او ممننانو انفیکو خرچ کوئ من توې د پاکونه ماه هغه پاکمال کسبتون چې تاسو ګټلیوي پاکمالې چشته ووي تا تا په خپل لاسمان دی ګټلی وي مدودي کړي کاروبار دی کړئ او بیا د پهوسو مې خر کړي دروغ د به ک نه ويلي قسممون د جنس خوړ لیجننسنی بدل کړی ن طول کې د کم ن کړی م پاک مال دی. نو دویم شه بته چې کوم مال لګې د الله په لار کې نو داغه آغا... یني خشه بلګې او حلال بلګې د دې د بخيال سات نو بیا به تعالی سمرا یني تعالی په فصل خمله ملا ویږي لکه څنګه چې ځمیدار دانه ګور یا نو خه دانه اغه خطو خمه هغه پیدا کوي او هغه خطو خمس زم... زم... زم... زمکه کشنی چې مال دې خو بدله ملا وشي نو دوه شینه شو درم چیرې وخت ده زمیدار وخت غوړمدارنګ ته مو وخت وغورا کوم ټیم کې د مال لګولو وخت وی نو مال ولګول کاوس چې ده په افغانستان کې د مال لګولو وخت ده غریبي دا فکر ده محتاجیدہ هر خوا خلک په سختۍ کې تکلیفونه کې دی ټیم کې مالدار خلک رپکار دي همدغه وخت کې نه نو چې وسه د حالات خشي او بیا ته مال لګینو بیا ته फायदा اوس وه که نه غریبي ده خلک په سختو کېدي کوونډې د احتمانان د ګیر چاپیره وول مالله ځ ک سخته تیره کاه خو ځان سره ګیر چاپیره خلک معړکهه نو وو پیژانه په خپل وخت مانه مال وولګوه او چلورم شی ش زمیدار زمیندار د بو او په فصل کې په پټ کې غ اضافه چې کوم بوت موټي د هغې د پاکو احتمام کوي او طب سررم شي کې طب به ځای په کوم زی من نه د مال زه لګوم د هدار چوک دی اوس کا ت خه خیرات ک او په خیرات کې د غریب نه د را غخته پول د مالدار رابللي دیرهکه زمونږ خیرتونونه چې د پختهنو خیرات کړی پلار پسې او را غختې بیا ټولمالدارې زنګونه بوی کارونه وچپ کې کارونهچاب کېته خو خیر کارونونه چاپ کېږ خو پاکستان کارونونه چاپ ککیږې باقا د کارونه بچپ کې چې پلانکی پلانکې پلانکې خیرات دی پلانکېطر د پلانکې آمز و دی پوه جرااب و سر وبا بیا را ش خیرات دی او ټول به مالدار را غختی دا خیرات ل تللګوره خنیديخوا د مالدار خلکو دپاره چې ته پو چې دا د مړ خیرات نه د دا دیته باید غریب لاړ شي ځکه دا د مړی پهته ساب بخی که نو چې غریب یوونه غریب دپاره خو ډانګې وړډ لااسې چله غریب د یننن کی رانشی فدانګې ورکړې لاس کې چې غریب لرې په قطار کې نوو دوکې د نالې او په غاړه باندې نو بدبویا نالې او غاړه ته کېنولې فې باندې روډ په غاړه باندې کېنولې او په خټو کې کېنولې تباه د حال باندې او څوت وی هغه څوک چې دی مواري هغه وی چې ګوره د غریب د را شینه نه تلر دا د نن نرانی شي چې کله هغه مالدار وږي تاسو کله مالدار وږي لدلی وږي ځګه هغه ماړوږي ماړکی ماړوږي ځګه ماړی خو وسلری او هغه خوشی دي خیرات له د خیرات خورما وګېمه او تخ تخ عمره تتل دي دا خو وګې لپاره د خیرات دي نو دا هغه ماړوګې دي کې نو ماړوګې روان دي خیرات له خیرات خوري ځګه هغه ماړوګې مارشي نو بیا حقیقي وګې چې کوم پاتي نو یا په ا حزمه کا ورزلي نو لګې یې غې او یا چی دي په بد ورځو باندې په کنځلو باندې او په غصو باندې او په هغه باندې اغه مال تقسیم کې ورجي تقسیم کړي بیا حقیقي اوږی مالک او بیا خوشاله پتیشي باندې ما پرپس خیرات کړي خوشاله پتیشي باندې امامور خیرات کړي خوشاله پتیشي باندې ما ژو خیرات کړي دا خیرات دي نو خیرات نه لري دا اوته دعوته ورکو خپل خپلوانو لا د دې ثواب نشته د غریب خیرات چي دې مړی خیرات د غریبنان خوري زکه تعالی ثواب میلاو شي غناو غو ثواب ته مړی چې تا مالدار رومننیوخور دغ خوصاب شته نه دی بخي مالدارو تا خو توکه محتاج مور نهکرو هغې به ته ته سواب مړي پهې بخې د مړ سواب چې د مړ خیراتته هر خیرات چې صرف د مړ خیرات نه هر خیرات چې نوې خیرات شي هغه باید په غریبانانومننیوخورړده شي چې نوې خیرات مالدار خپله په کار دی چې ځان کې د احساس پیدا ک و مړې مزه ې رشم که خدای کې خپ کږي که کې ې رسم بلکه الٹا چې ټالت تلیفونو کې تورته وروره کور دیابات چې ما راځنګ ویلې دعوت دی لا کو غریب مانی وخره نو ما خدا ته نسیت ده غریب مانی وخره چې الله اجر دی کی فائدہ دی کی نو الټا وسره نسیت او ګل دا به خلک خپګی یره کوم لا نو شو چیرته نبه په خپش بیا وساب زموږ په لار خیرات لند راځي نو خبر نه ده چېستا خیرات د مال در شي غریبانه راشي ته په ټول غریبانه لویر کی خبره ده نو خلک دلته خیرات الله راضا ده پر نشته خلق د پاره د ټوله یره خلقه پکېږي به خلق به څه وی چپلار پسې غوینه ولا کړې پلار پسې دیګونه نه پخ کړې یره وی خيارات چې د سيو وخه پکې نه و اوري جوکي او یره هغه د سوي او هغه سوي صاحب کړي نه وي غړ ډيري وي ولکه سي پسې کیند خيارات خنه د غټوري کس دي او دا ټول رسمنه د چې موږ به پراتی وي دي زبدي ونه هغه مړ بخیم نه اکبر کماغه په ځابونو کې او بیادل ته په خوبونو کې راځې خلکه چې ل به ډیر حال باندې یم نو بیا به بچیم ځانغلی کې چې بعد حالې با مون وکو ځان به ته په د انله بې سکی نو اوس مونه تا پسې اوس جروغوغکوو نو په کار ده چې په خپل جوې پهې خبره سړی ان پوه کې چې سبا بیا مرري چې صحیح خیرات خور پسې شي که نه صحیح خیرات دا دیګوره خیرات کېګګ په خول ضروری نه دي غ رالوول ضروری نه دي په پخ... خیررات کې خلق راغ وختل ضروري نه دي خيارات درنه دا خو مونږ دي ګنو او غواینل اول دا د من خيارات ګنو خ خپل خيارات درته 1000 روپے خا و خنن 400 خيارات کئ 100000 روپے خا مخالګي چې دی غوایر اول جمهورۍ یو ټول مصرف حساب کئ یو 100000 روپے هغه خا مخالګي نن سبا خيارات کئ هغه یو 100000 روپے 100000 روپے و خا مثال خبره اغه لس لسره تقسیم کا لس کورونو غریبانو کې وير کا پټه لس کورنو تعالی معلومي गावن کې یا خپلوانو کې یا بل څه په معلوماته دوست په دي خپلوان و دي نږدې تاله معلومه ډېر د اړې غریب دي نو لزر روپې ولاړ شي پټي به وير کې او نور کاغه ته دا چې شي بس ته چې ار چې شي به دا وته بس والا ځکه ته هغه له خوزان نه خې ته خلاله ځان خې ته ته خو ثواب نیت دی کنه اجر دی نیت دی نو چې اجر د نیت ته وې چې پلار پسې اوه اجر نو ته به چې ته چې ار چې خو بس بس کې څه ډېر مکوا نو غریب بیوالینو زکه نقد پیسې و ته میلاوي نو کېدې شي ډېر ضرورتونه په حل کې خوراک وزانه راوړي جامي بزن لوالي چپړې وزانه لوالی کو ضرورتونه په حل کې او که ته شوريږي پوخی خېړې مړشي نور بيام همغه پکېري چې پیسې دی ورکړي نو زه ډېره گزاره به وشي جامي بزن لوالي بچوډه ځان الله خذله او گزاره به وشي ور باندې هندس الله سو کورونه کې تقسیم کړه پټه چا لا پټهونه لګې چې تا خيارات کړي کنه لکهن تا خو کړي اصل کې پلار بهسبداغه خپلې ثواب الله ولیکي، پلار به خوشحالي به خوبونی کې به نه پازا بي، تنګي به دي نه بیا نو دغه خپل خیرات د خطرې کندن سبا دادا او دا طریقې چې دیګونه به دا ټول ریاضا، ټول ریاضا، ټول خلک رضوان خودلی یربلاین کې پلار به ښه خیرات کړو، لز غوینه لکړو، ولز غوینه لعلکړي په غره طریقه باندې ټول خیرات ته وې لاړو، دا ان شاء الله دې سبكون کې به تاسو وګورئ چې دا خیرات څنګه توې لاړ شي، څنګه دا خیرات چې ده د دې اجر خپل په قرآن آیتونه ووایي چې الله څنګه د خیرات برباد کړي نو څلورم شې ده وا زه په جندل چې ته زه په جنه او صحیح حقدار لته مال وېرکي خیرات وکي دانه چې مالدار مال دا دی ته لګي هغه مال وېرکي ورته څلور شې نه اړوري دي په خیرات کولو کې په صدقه کولو کې یو چې ته د خپل ځړز مکا یعنی اخلاص ځان کې پیدا کې درد پر وړ کې پیدا کې دبل لپاره فقیر او غریب د او دویم چې خښه ولګي الله پلار رکھے خمال ولګي یعنی جاما جماعت تاوندې هغه جماه تغریب لند دپارم والي کوم ش چې تخره هغه خوراک ته غریب د پارم وير کې خوراک ته غریب لمر کې نو دو شه چې د خش و لګې او درما چې په خپل وقت و لګې داې چې وقت تیر شو او باید صدهې خیرتونونه کې نغ فاده شوه وقت وپیژه باید ده کوم وخت باید سړی خیرراتو کې صده کوو او تلومه چې وپیژې چې کوم زیې دا زمال و لکوم د د هدار چوک د دار وړټې پیدا کې پول نه اولهکو د خپلپلوانو دی چې خپل خپلوان کو چوک کو غریبه نوری کې او بیا چې د ګاونډیانو دی خوکه به د غونډیانو کې غریبانان وي مسکنان وي غول وي ور کې بیا ور پسې موږ سره ورستا مخکې دلته به غریبانان به غونډیانو کې وي او له ري به خوشي کمپونه مې پونولاله اته مو کا کا وسه د کیږي خو ول خدا گیر چا پړه ډیر حق لدی پتا باندې دا غچلورو اصول چې دوی کو خیرات دوی کو نه د اجر و لاوي دبل کم یو په وسه و به کما دا یو وسه و پرېدا کډیر د نیت خو او دې د اصول لحاظ کو دا یو په څوار لسو به کما یو په اټو حساب وکم یو په شپږ د سروو به کمام د 10 اور پسې اضافه کیږي به هغه د الله اجر ده چې څومره د درد تزياد کړه بیا هغه کې د الله اجر کې بیا کم بوت نه کم نه هغه ک بیا ورګ کده یو په یو لکه کی درته یو په یو کروڑو کی ده د الله سره څخه کمی ده په اجر کې اپو دنیا کې د بدلی ورکو کې نو مثلا الزینا مثال کسان یِنفقون چې خرجکې امواله ماله خپل په سبیل الله پلاردا الله کې کما سلی حبتنا په شان دی وی دانه دې یو مثال په شان دی وی دانه دې ام بتته چې زرغونه کې دغه دانه سبعه سنابل ووږي هغه یو دانه نو ووږي جوړ شي فی کل سنبلتنا په هر یو ووږي کې مئات حبتنا سل دانی مطلب گویا کې هغه یو یوی روپی نگوره دا وستا چې چه یو لک روپی ده خرچ کرده نو مطلب یو پو و لکا یو پو طوار لس لکا عجر بدلا یو په حتیویش لکا یو پو شپاک درس لکا عجر او بدلا دغه حساب صاحب کا خان نو فی کل سنبولتین پا هر یو پا هر وږي کې میا تو حبتین سل دانیوی ی دا یوي دا نه اوسه و جوړي شوي د یوي روپینه بهدي الله وسه جوړي کېجومه او په دنیا کې بد لمه والله ظیف و معنی والله او اللهوي دا وس چې فکس، دا وس او ب زیاتون درتهی یو به ی یوي روپین نه به اوسه و جوړملهوي نه د چند کوم بهمه نیت ل ب د ګورم خلاص له به د ګورمه دغ اوول ل بګم چې د خیرات اصول مراد کې وخت پیژې که نه ځای پیژې که نه او کنو که دا ټول دی زين کونی ولاو خیرات او صدقه وکړه الله وی ولا او ولات دی یوزایفو د چن کیدا خیرات او صدقه لمیشاو چالتیو غاړی دوسونه وی نورم د زیات کم د چن وکما والله واسعنا او الله پر اخر او ستون کید او الله یبسطو شو کنا ایت نمبر 200 ایت نمبر 200 32 وخ والله یقبز و, و الله تانګیرا ول پر اختر اولی نو کتا مال دیوله غوړو الله بدر منی فراختیا راولی الله بدا مال ته ډیر کی په دی وجه منی عمر فاروق رضی الله عنه فرمای دا غ کول دي هغه وی وی کتا قیصړې پوښی زما په کاروبار کې ینه زه په تاوان کې روانم کاروبار مې ورور په خرابېدو دی نو دیره الله سره کاروبار شروع کی څه مطلب په تاوان مال کړي دي یو برخه الله لپاره وباسي یو برخه دې دې دا په نوم باندې مکرر کئ مثال خبره یو سړی د مخ کې دوه کغه ټلې میاشتې و س هغه یو نیمه لګټی دپوږی زما کاروبار خدای پنځه زره په خساره کې روانه ما غټه خو کئ خدای د کاروبار لاندې را روان دی برمه نه دی روان و د دې څوکې په دغه ټیم کې د الله سره کاروبار شروع کئ عمر رضی الله عنه فرمای یعنی د غیونیم لکو کېته مثال خبره شل زره دیر زره خو تلویغ زره چومې ته اخلاصته الله بوته ګوري وسه چې چومې ته مقرره کچ دا و ان الله الله الله پلار نو چې ونم لګره تراغه میاشت په اخره کې دا غي نو شر زره ډیر زره چلويغ زره نو غاسته اخلاص چې هر څومره ته مقرره زره مقرره هم خلک زره دوزر مقرره وي دوزر دوزر من خو له پلار نه زره دوزر چې ډیر مال خشه ولاګو کې ډیر بدله الله ډیر کې او تشريعه شل ډیر څلويغ زره غ مقرره کچ دا دا بازار غریب لا ورکومه د میاش باخره کې نو غریب نو غریب په تعالی معلومي کورونه به مساغله نقد او ورولګه ا سمانونا ورولګه خو چې نقد زیات ټول نخيدي زکه خيدي چې ضرورتونه د خلکو ډیر زیاتی جامع او خوراک او هر څه چاپړې مپړي هر څه بزان لپوالي بجلی مېجلې ګیس مېس لرګي مرګي بزان لپوالی نو ونه د هر یو شي اجر بتا تابسې رسیدي هر یو شي واللا واسون علیم او والا پر اخراولی علیمونه او پویا ذات د الله په نیت باندې پویا ده الله د پو عمل باندې پویا ده که ته ظاهر نیت غلطی او ظاهر باندې د کل خیرات کړه الله وی نیت تلته غلطه د خیرات دې फायदा مند نه ده د دې په بدل ته ملایونی شي مخکې به ان شاء الله سبانی اول نو سبا ک یانه خالی روزمونه خو افتوار درسی د اتوار روزمونه ان مثالونه شروع کړي د د بربادی دو د خیرات څنګه بربادي د غو مثالونه بر خير عربه واورې او ولا او ولا او الله پر اخر اولی علیم پویزاد د قران ته چې سړی کیلی نو صرف عقیده نه پاکي عمل هم سره پاکي مونز بر کو سپورې لیکن قران ته چې کین صحیح موس په خوند به پويشي خیراتونه به کول خو چې قران د الله ته کین استه د خیرات په صحیح طریقه به پويشي دکې د خیرات په صحیح خوند به پويشي خیرات خود غسی کیږي نو سپورو کومه ټول ریابا او اساس دوګ بوګو د صحیح خیر باې به با پوه شي صحیح ین باې به با پوه شوشي چې عمل څنه کږي د عمل رییکه تهنه اوس اد د مال د خیرراتته د صده کې خیرات نمه ګور د ونو والله خیر نه خیرات نه ل روپ چې چاه د و که د خیرات دی بس صدقه ده پوه شو اد باګور د هر چې خپل ادبي دمون خپل آداب دي کاغ د اد نکو موز د وره الله نه قبل دغه ادو خیال به داخله ته موسیب به نه کړی او دسته ماتيږي دا دا اثر کې او دس پدیه ماتيږي یا نه غي نه کو ماتېلم نشتره چې په خندا م او دس ماتيږي کنه کې دې شي ماتيږي هو دا دا بوخی غوډو به د بیډبی دې وکړه د خدای مخ لولاړ وازه کې خاندي مطلب ستا سوچ لا نه دی بل لري زکه ستا موز خراب شو دماغ خولي خراب شو 100% ولي خراب شو بیډبی دې وکړه دانګ ټوپې شي دی وانه غوست دماغ دې ویار ټوپې ته ضرور ټوپې ضرور دا ادب دی دا نموز د پارا پوښښه ا د ټول ادب دی دا ټوپې چوا واو نه خو دې نو درګه د ادب دی دا ته معادب شکل کې الله لو درګه دا د څه نه چې والا په خيله کې تبل شه دی بل شه نه د ادب د وجنه فسريږي خلک فسري پوښښه نو د هر شي خپل ادب دی د مونږ خپل ادب دی د جهاد خپل ادب دی اغه دري جهاد و وردل کنه چې فیسهبل الله نه الله پلاره کې بهجنګږې جهات به کوئ او الل نه یو قااتې نور کوم دا کسانو سجنګږي چې تا سره جنکي دویم او درم چې لا تا د زیاتبه نه کوئ د درې ادب یت نمبر یو سره نووي کې بیا شو د جهادده د جهات خپل آداب د نور میېږې په سر د انفال سر توبا سرورهنیسا سرور عالمران سره محمد د حجرات سرافتها په نور سرهتونو کوم ډیر ادب بیانیږ د جهات دپاره دا, دا, دا رنګې دقرآ خپل ادبدي تاسو اوور دل په خالی وررض باندې چې د قرآن سور ادب دي یو اخلاص د نیته دویم ازبد د قران کریم چې ته د قران کریم درجه خو پیژنې نه کړې چې دا زكوم کتاب ته کینمه چې کاته قران اهمیتو پیژندلو مقام او درجه دوی پیژندلا نو بیا به ته چټی نه کړې د قران نه بیا به ته وخت نه راځي قران ته بیا به ته دومره غفلت کې قران ته نه کینی بیا به خو په مؤدب شکل کې کی کینی ولي چې ستاسو په لګه د قران اهمیت امغومره دي ستاسو په لګه د قران عظمت نو خدای او د عقیب علم او مقصدی دیر کی په یوما مقصدی دیر کی په دې اخلاص کی سینه په اخلاصه کې قران لا قران خبره وړي په اسانه په وړ کې وکيني ګوره د قران تعلق د ذهن سره نشته وایره ذهن میخانه ده کمزور ذهن ولای <تصفح> لیکن قران معنی خپو دی شي د کتاب چ دي د ديزان د ديزان تمام مل ده د نور کتابونو باندې معامله نه ده دا وړ کې زی دا پاک زو غواړي وین فی ذلکا لذکر کان له قلب په صورت د قاف کې ترشي وکنه په دې کتاب کې پند چا د غچاده پرچ د پاک زړوي نو نو چې پاک زړوي نو قران بم خلډه تکږي قران بم مذهب دير کوي خوان به دير کوي قران ته ناشتا د قران نو دا شيخ خپل آداب له تو زه د انفاک خپل آداب بیانې په دې مخه آیت کې چې ګره د غتلور اصول خو دی ووري دل د مالګه ولو خوږ غره بازي آداب مشتا د غ آداب له حسبم کې کله آداب له حسب نه ونه کوو کته د دې کې څونه خیرات د کړی نه خیرات الله وی زیات پرواگیر نه مده خیرات ځکه د آداب په اخر کې الله وی والله غنی حلیم آیت نمبر 20 دریش پتو غره والله غنی حلیم الله به پروازه ده تا کېو تر دنیا مصرف کړي لیکن د آداب نه نه کړي الله ستغه د غ بی ادب لهولو ککې نه د بیا تیزا الله خپل کار کوه اوس اداب وورې غا کسان یونفی کوونه معله هممه خپل في س لا پلاره داله کې ثم لا یوت بیاونه بیا نوور پسې کوي ما غ پسې انفکوو چې د خرچ کړی خپل خرچي مال پس نه کوي چې نه کوي مننس بعد نه ولهاعزن او نهبد ر د فیر ته دا دو دوه ادب دي. چې مال د خرجکو دغ دو کارونونه به په خیرات کې ځان ساتې دغ دو کارونه به ځان چنته کې دا به نه کوې ډیر به احتیيات کې هغه خود خومنل یعنی ی خلاص دی وکړو خ دی وولګلو وې د وولوللو په د ووللوغشته خو دغ دوه اد له به نورم خیال کې یو من منن نه مره خیرات وړو ل غوا کړی پلار پسې بلان کې نو ولال کړی مالال کړی بیا رقابتونه کې عام خلکو سره نه زباده نه یا په غریب باندې بس باد نه نه کې چې غریب لوې چې ټولو مرما مړ کړایم نه ټولو مرما ما کړې دا ټولو مردي ما خړلې دا ټولو مردي دې سکړي دا بس باد نه کې یعنی هغه باندې خپل احسان ظاهر ای چې تا ته مرته ایمه احسان نمنه هغه دې خپل کار د ځای احسان پر اموشي کوي نو تاسو ته څه کار دې چې تا هغه ته بده بس الله پوښه پوښه زه مون خلق ما ټول عمر وسر د څه وکړ ټول عمر مې د څه وسو احسان ظاهرې په غریب باندې فقیر باندې سید هغه به که غلط کار کړ کړه احسان پراموشی کړی الله پوه شغه پوهه الله به هغه خوتنه نه کوي ته خو الله رضا ده پر کړې وتی نیکی وکړه دریاب لور ځوا نو یو شی چې نه زبادانه خپل احسان ظاهرول چې ما د څه خې غني کړی ما تاسو ټول عمر دي او ټول عمر خلکو باندې خړلې او ټول عمر دا کټول عمر احسان ظاهر اول چی دا خیرات بربادی کټول عمر خشید لګولې کټول عمر په اخلاص ته لګولې کټول په وخت لګولې او ټول عمر په خپل ځای راګولې خو چې زبادنه د وکړه احسان د ظاهر کړ په چا نو بس خیرات د ځان برباد کولا ختم د کوزان لا او څنګه ختميږي څنګه بربادیږي دا غو مثالونه بیا وورې ته څنګه الله یې الله سره اختیار دی الله مالک دی الله یې علائم او تاسو ته ویلی مخکینه یو سړی د انش یو زخه پوی نه ومه علاوه دغه په کتاب مچې د پارا دلګل او د مې د پارا دلګل چې مچی کا او په کور کې خپل کې تاو کو کې د پتاخ کې او د ورځې یو سپاره وې تلاوت او کسر په دې د پارا دلګل ته پار خو دې د پارا دلګل چې پوی شکنه ځان پوی کې د دنیا په کارونو کې کته چې ذهن می خانه ده او پوی ګمانه ذهن می نه کوي د دنیا په کارونو کې ذهن کار کوي کنه کوي د زههن کار کوي د دنیا په کارون کارونو کې کسه وګورې د غریبانان چې دي دغ غریبانان نه ده ان پړه چې سب کې نه ویللی په حسصاب کې تونونه تکه دغه خلې نورته کې به ب کاري دنیا په کارونو به نه پوهږي للیکن حسصاب کې داسې مااهر ماشالله دس حساب د کوي د ویل روپې د دنیا په کارونو کې خپله ګټه په تاان کې به ذهنې بیاښکار کوي دی کار دې شنو ویازههن میکارنه کوي دا بانی دا نچ دیغه خان د علامه ختان نو یو شه احسان ظاهر ول خلق ماندی چې ټول عمر دې ما خړلې ټول عمر دې ما د سخه کړي ټول عمر ما د سکه ټول عمر ما غس کړي دا احسان چې ظاهر کونه ټول عمر خیراتونه صدقې لا زیات کړي बर्बाद دي کړي یو او دم ولا اذن او نه بده رده چې تف مال ورک کې او تو او سر بددم و چې ول مر د خللو زه ول ټولو مر پهیر په کیر کېږي ټولمه خپل کار کوه چې صحیح فکیر ف لکه نوور کې می وور خو بد راې خو مور ته یا چې بد را ته شروع کړي بعضې خلک ک کهه نام او او کې بیا شنګه د خامي لګ اکثره ځ کمبر کې ناستې او ب راې تهوي پوه شو و یو خوغا وجره کې ناستو نو غریب فیر چې ته دکان مکان به او څوک به وونو اگر هغه وننه نو دا وته اگر هغه چوکی خان راغخته نو چوکی کې اوساکې نه ستو خان وته کور کې او نه یشابلتم پزما کنه چې دغه سي خان شي دغه سي ملک شي داغه نو څه د خیرته چې فکر لوي کنه چوکی نه اعلان دي ووی نو بدر دی دا اوس بدر دی و نو کله دا ټایم کې دی خان زرو په وير کړی فکرله نو څه फायदा د خو بدر وته ویلې چوکی نه کوسکوس نو دویم شي چرې بې ردې دي فله چې بې ردې د ته وي ل لاې م می وور ماله بد را د خومو هر سړی خپل عزتې نفس لري چې ته د بل عزت مجروح کې هغه ته په اسې کمتری <متحدث> کې مطلاکې خپله خوځان اخت بربات کو انتباې کړو او بل ددم چې ل دنیاې اوغ وواچو موسیبت وواچو او ټول خپل په کې پورې کوي ټولو مر بیا خودهانه شکایتونه کوي چې یا الله زو د سیولې ما زو د سیولې ما ولا ولا او نه بدره دي اصل خوده کتاب ته هغه د کنه سره کوم صفاقي د هر یو شي هر یو عمل د صفاقي یع ټول انسان صفاقي لاند خبردا ده د اخرت د پاره او د ژوند د خلې ژوند تیرو هغه ته خي اصول ته خي اصول لکه څنګه چې ګور یو ننصه با په یو کارخانه کې یوما مشين جوړ شي انجنیري جوړ کی نو هغه مشين سره هغه انجنیر یو ور و ورو کې غون کتاب لیکي ور سره هغه کتاب کې هغه ورته ویدہ منوال منوال ور سره خامخویر کوي هغه کتاب کې دغه مشين په اتباع په ارتبات باندې خبرې کلشي وي چې ګورک په دغه طریقې استعمال کو دغه دغه شیونو لحاظ دی وکړو خیال دې وساتلو د ماشين به دونه موده پوری کارو کی دا په دونه موده پوری خو چلیږي دسیب وو شي دسیب وو شي فائدې وسدیکلې سمرات او نتیجې وسدیکلې خو کداغه دغه دغه دغه دغه شونه د وسرو کړ کې د زر خراب شي او دسیب شي پلانکې شي بمد کی پلانکې شي بمد کی نومدارایږي انسان تم الله د مینول را لګل قرآن انسان د الله په فابریکا کې جوړ ده الله جوړ کړي رې دغه مینول وسره لګره چې ګوره انسانه ستاپ فطرت مانه زه پیدا کړي کنا بلچا خونه یغه کړي پیدا کړي ما پیدا کړي نو زه په یوه کوم چې چرکم ځوان باندې تیر کی چرکم باندې ځوان کې سکونی نو له هغه کتاب دې دا منوال ده ک په دغه دغه لاړه دغه دغه طریقې ځوان تیر کوو ځنوبې خوله سکون کې به اطمینان کې به او دسی به با اخرت باندې خوشي او ک په دغه لاړه لاړه او په دغه طریقو ځوان تیر کړو نو ځنوبې پریشانې و اخرت باندې تبای دا قران یو منوال زمو استاد چې زموږ استاد شه د حجوان او د بد جوان د الله پاکي لارې منتقل کړي دي طریقې منتقل کړي دي او الزینا کسان انفقون مالهما چې خرج کوي مالونه خپل په سبیل الله پلار د الله کې ثم لا يتبعون بانه ور پسې کوي ما هغه مال پسې انفکو چې د خرج کړي او یی هغه مال پسې نه کوي چې شنه ور پسې کوي مننس بادنه یعنی احسان ظاهرول چې خلکو من خپل احسان ظاهري دا ور پسې نکی ولا ازنه او نه بدره دي فقير ته فقير ته بدره دي مونوي کمر مونکي نو الله ولي لهم اجرهما دوی له به دوی ان دربين پنيز دربد دوی الله ولي بیا اجر وير کما دا په دنیا کې مې اجر ډير او په اخرت کې مې اجر ډير کما ولا, ولا خوف عليهما او نه بيدې ماني يرد راتون کې وخت ولا خوف او نه بيدې يرد راتون کې وخت خوف هغه ير ته چې هغه در اینده وختي اغه ته خوف ویل <سؤال> کیږي لپاره بای کی یعنی ته په ویږي پلان کیږي کما ته کمین ده نو داستا خوف ته وسا تل تم توس په کمین کی غیر نه او خوف او یره تاسو رښتا چې هغه مخ کیږي کما یعنی پنځه منټه بعد لس منټه بعد اوรส بعد دوم اورز بعد دریو روز بعد میاش بعد به ما د غزي کی پروگرام جوړ ده او تاسو خوش خوف شي دې دی ته ویل کیږي خوف دراتون کی وخت یره ولا خوف او نبي یره دراتون کی وخت علیه په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه بده غمجن شي تیر وخت پسې حزن ویل کی غم لا چا تیر وخت پسې سړی کی یره پلان کې ډاکټر شو زم ما ام سیمپیو نو هغه ډاکټر شو کماله غواري کړ زبم ډا زبم ډا دانټر وې دانټر اره نو او مور وې ځوامه دانټر وې اوس پلان وې ځوامه دانټر وې اوس نو دانټر هغه خو یې با کوم بستان نصیب کې چې دانټر شي نو بس پری ځه کوم نه کې پسې دا د مؤمن صفت نه لري دا تیر وخت پسې غمون نه کوي دا 15 شو او ز انجینر نشو ما پلان کې خو وا غټاله ما ونه غټاله پلان کې خو بلډینګونو نه ما خو جوړ نه دا تیر پس تیر وخت پس غمون دي او دا چې د مؤمنانو د اکسورت یونس وګوره الله د اولیاء درجه بیان کړي د خان اکسورت یونس یو لسمه سپاره آیت نمبر 12 په توکو غوړي لګ د اولیاء درجه چي بیانې یو خو مونږه تاسو د اولیاء درجه بیان وکنه چې هوا کې ګرځېدو او په مانه روانو او په داسې کول هغه کول دا خضرغو کیسې موږ تاسو کو او قبر کې چې و وي امام سوي ترحم تعالیه قبر کې دی لیبرری وا کتابونه به وي نعوذ بالله او پلان کې چې دی وي قبر کې دا شی وغشي وي د خضرغو کیسې موږ اولیاو په هر کله علایی <اللاوی> راشه د سی و سی خبري وره علا ان اولیاء الله خبردار یقینا اولیاء د الله دوستان د الله لا خوف علیهم نبیراد راتون کی وقت په با دوی باندې ولا هم یحزنون او نه په دوی غمجن چی تیر وخت بس دا خلک د الله اولیاء دي خان شنوغه صفته وی چی تیر وخت په غمجن نشي او دراتون کی وخت یرا وسره ني چیرې له کوم خلکو سره یرا دا چیرې بشري ناورين روان دي الله په افغانستان کې دراتون کی وخت یرا دا بشري ناورين تاروانده او خلک بچي مړشي د غریبين د رزق د رزق د وجنه او خلک بچي دسي شي خلک باغسي شي تاره صفته راته ته ټونکي وخت د خدای الله سره د فیصلي دي کلهغه ختي نو کدا غوند دنیا ی روز ی را یوزي شي افغانستان له دغه بشرینه اورین به ختم نكي خان دا ب څمبال نكي دا کله لکلي چیرته او کدا غوند دنیا لاس واخلی او دا بشرین او الله نودي کی دا بشرین اور نه شتهه بیا افغانستان کې دا د الله سره دا فیسی دي معاملی دي الله کوي په امریکا کې پهی شال کې یو میون خلکو خود کوشي کی یو میلون یو لک نه دوکه نه در لکه نه لسو لکو خلکو خود کوشي کی په یو په دوه کې دا هغه مک دی چې په د شلو کالوو ک افغانستان ک دو مرگ نه دی شوي لکه څنګه چې یو کاکې شوی د بشرین اورین خدا دی اصل کې پوه شو بشرین اورین دا علا <العلاح> خبر ان اولیاء الله یقینا دوستان الله لا خوف علیہم انده الله دوست خواغه دو دو ده چې دراتون کې وخت یاره وسرنی چیز به د رزق نمبر د وجه مرشما او زموږ د دې وجه نمبر مرشما الله وینا ان اولیاء الله یقینا دوستان الله لا خوفون علیہم نبه یاره دراتون کې وخت په دوی باندې ولاهم یحزنون او نه په دوی غمجن شي تیر وخت پسې لکه سبا چې تیر وخت پسې خلک لګیا دي د ډیپریشن شکار شو د تیر د تیر وخت ما سي غنکه ا دا سابو واغستو د تیر وخت پسې چې کړه کاش کې د څه شوی نو اوس به دا پروګرام به د سي نه وي بس وښو وښو علاوه په دې کولایونه سي چې غلط دې کړو توبه وباسه مافي وغوړ د الله نه او که خدي کړو کا کومانه ودری که خمي کړو بس که څه کار دې کړو په خو منه که ودری که بس خمي کړو او که بد دې کړو بخنه وغوړ د الله نه او وباسه یا چې سره ظلم کړی غن بخنه وغوړه نور تشوشرمان مکووا زی نه دا اواد الله کسان دي آمنو چې ایمان را وړی خو دغه صفت ټایم کې راتللی شي چې کله ایمان خ کنا. نه چې ایمان دی نه نو بهخواخه د را تون کې وخت یاره کې او به تیر و پسې غمجن کېږيلهنه دا به هغه کساني چې دغه د را تون کې یاره و سره او تیر وخت پسې غمجن دي عامو چې ایمان را وړی چې ایمانې صی نوغو به دغ صفت اطمیان قلب تهلی کېږيخ چې دا آئنده یره وسره نه او تیر پس غمجنلی د تو ویلکی اطمینان قلب رم مطمئنی په هر حالت کې الذين آمنوا چی را راوړې وي وکانو یتقون او دوی ځان بچکون کې د خلاف نه او ځان د خلاف نه بچکی د شریعت خلاف نه د قرآن او د سنت خلاف نه ځان بچکی نو الله دغه صفات بد دی خلقوي چې ایمان وي او د شریعت د خلاف نه ځان بچکی نو الله دله بځ اطمینان قلب ورکما مطمئن بیا کمم نودیې مله ووي الله هم اجر همه دوی لب دوی ان ده پهنی درب د دوی والله خوفونهلی یم او نه به یاره را تون کې وخت په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن چې تیر وخت پسې الله دوست بشي د الله ولی ب شي ولاید غواړی که نه د الله ولی ب شي دغه کار وکه دغه د انفاق دغه اد به مرتوکه قو معروفونه نه خبره واینااخ خبر معرووفون ف له یعنی کمال نشوړ کله خبره وته وکړه چې ګوره دا سوال کوو ناروادي د مکو زوأن سره کار کوه پیغمبر اسلام نن نصیحت وته وکړه هغه فقیر سوال باندې عادت شوی نسیت وته وکړه چې پیغمبر اسلام وی څوک چې سوال کوي قیامت پر ورځ به مخ باندې غوخنی صحیح حدیث د پیغمبر اسلام دی دو کسانو مخ باندې غوخنی قیامت پر ورځ باندې کې راځي یو هغه خزه چاغه مړي په شکایتونه کوي مړی پس سې ځړهګانی کوي کوم یو ځړا وی هغه جائز ده او یو چې د ویرو فریاد او چغه یو ځان ویلو من شکل جویب و بل حدود او د عابدال جاهلیه حدیث کراځي چا چې گریوانونه وشکول او ځانه ویلو ویټا پهولو دغه شی غانو غونته او ودعاب دال جاهلیه او د جاهلان غونته چغه ویللې په مړی کې هلکای موږ په امرو کې چې خزی وی نو لیسه پا منا پیغمبر است مې زمو امه نه ده زب ود د دې خزی د لسړی سپارش به خکوم نه نو دیو یو دغه خزا چې مړي پسې دغه سه کونګی د دې په هغه ورو خنې د مخ باندې قیامت او دویمه چې به سوالونه کوي فسوار من شوي نو قیامت پر روز به مخ دا حدیث و تا بیان کا چې ګور پیغمبر د سیوی سوال مکو ده دا کولی خبره شوګه تا و توکړه دا رنګ حدیث کې اسلام فرمای من کنوز من کنوز البره کتمان المصائب عن الخلق شیخ لو ایزان چې موږ تاسو لو ایزان وتابیو دا کتاب نو وګور ټول او ټول سید اصلاح خبر دی او موږ ته خدای جوړ د دا کتاب دغه الفتح رباني فارسي کې مشته په عربي کې مشته او غالبا په اردو کې مشته الفتح رباني په هغه کې هغه حدیث ذکر کړي و چې مين كنوز البره و د نېکیو د خزانیې یو خزانه دا ده یعنی یو نېکی دا, دا, دا, شکر الحمدللہ. شکر الحمدللہ. دا ده کتمان المصائب ان الخلق پټول د خپل مصیبتونو د خلکو نه چې ته د خلکو خپل مصیبت پټ کړې خلکو څنګه شکر الحمدلله شکر الحمدلله الله دې رحسان دې دا اوځه راک څنګه ولا په بد حاله ما خنيمه پنيسته ما او ډېر په مشکلاتو کې هم تکلیفونو کې ما او ډېر نشتره او خوراک نشتد او اوری جن نشتره دا نشتغه نشت دا د نیکیو الله یو خزانه دا, دا حدیث کراځي د نیکیو چې د بل نه تخپل مصیبت پټ کې چې تا ته وي څنګه شکر الحمدلله دا الله ډېر احسان دی ډېر خيمه خپل مصیبتونه د نه پټ کې دا د نیکیو یو خزانه د د تعالی راغله دا, خبره دا, دا, دا. خبر وتوک فکرله چګوره ته مصیبت کې وای سیدا مشکل کې وای تاب کور کې تنگدستی وای کور کې بودی څنی خو ګوره د نېکې وای وخزانه دا چې ته خپل مصیبت خر کو نه پټ کې دا چار زی ګاډي ګاډي باندې ګرځي او ډوډې راتواله وغره نه د خو کار نه ده سید آغه غریبي فقر وای محتاج وای لیکن دا کار نه ده نو دا رنګ نور وتا بیان کا خی خبره وتوکا نو کول معروفونه خبر اخکلی خلی خبر وتوکا غریب لا ا بدره وتموه ومغفرتنا او باخانه د او باخانه د فقیر د پاره الله نه باخانه غوړ د فقیر د پاره چې الله تی کور کې تیدغه مشکلاتونه له باسی الله تی چره بخنو ته کې غو غلط کار منه مبتلا دي سوال کوي ته و ته بخنو کې ومغفرتون او بخنه د فقیر د پاره خیرون غره ده من صدقتنا د خیرات نه د صدقینه ید باها اذن چې ور پسې شي اغه پسې بد يردي الله وي دغه بد ردونه دا خبره خه ده چې بخنو ته غوړي او خلی خبره وته کې دا د بد خیرات نه ده چې ته په کې بد يردي وي دا یو مع نه دا, دا, دا. زمان زمان مانا مانا. دا و و او معه دا ده یوه زمونږ استاز کوي زمونږ استستاان زمونږ استاد او شهقرآ مله خلی ماه زبر د معانه هغه ووي کولو معروفونه خبره خکلی د آو س نه ته مخپتونونه او بخه د الله نه پس د بیان نه خیرون غوره ده من سو د قتن د خیرات نه یاد بهها نه چورپې شي هغې پسې بدیره دی مخلله ووي که نه چېمال وله یو په اوس بدلی دیر کما اجر بدیر کما نو کله کله یو سره غریبی مال نشي را غولې داغه د پر الله وی ته بیان کده قران او سنت دا د قران سنت بیان د توحید بیان د شرک در رد بیان د بدعات او در رد بیان او دا پس د بیان اعلان به خنه غختل چې الله ما خو حق بیا مادا کړې نه ده یا الله ما بیا مخ حق نه ده ادا کړې دا بیان حکما اوس اوس پوره ما حکما مثلا هی کریالاين ته بیا د اعلان بخنه غواړې نو دا د حق خیرات نه خده چاږي کې بده ردی ویل شي الله وی تاسو نه کیږي ته خلق د قران بیان کا خلق د توحید بیان کا خلق د بدعات او رد وکا د شرکیات او رد وکا خرجه حالت دا هغه د غلط خيارات نه لوي دا خبر ده یو شالیک یو شایر وی لا خیل عندك تو هدی لا خيل عندك تهديها ولا مالو فليسعد القول ان لم تسعد الحال ولا خيل عندك تهديها ولا مالو و تا نر اسونه ستره او نو د سرمال ستره چې د الله پلار کې خرج کې فليسعد القول ان لم تسعد الحال نو هر پسې مانی یو خبره خیرات کا یو خل بیان خیرات کا کچیر دستا حال خراب ای. مالی حال خراب ای نو خل خل کو د حقوقي خبره خو تکوي شي کنه د حق بیان خو تکول شي دا وک پوه شو امام اقبال خپل زویله لیکي په یو خط کې وې میری طريق اميري نه هي فقيري هي وې ميري طريق اميري نه هي فقيري هي خودي نه بيچ فقيري مي نام پيدا کړ وې زمات طريق چې دا اميري نه دا فقيري دا او خپل خودي ارخ خپل تعال چې کوم الله عزت نفس درکړي هغه مخرسوا خپل ځان مزري لکوا فکریک نوم پیدا کا فکریک نوم پیدا کا نو که او خلقته د قران او سنت قول معروفه خبره د قران او سنت یعنی خبره د توحید د قران او سنت او مغفرتونه او باخنه پس د بیان بیان د وکړه غنه پسند الله نه بخنه غواړي چې اللهم حق نه دې راکړيستا د بیان نو خیرنا دغه د حق بیان او بیا بیان پس بخنه وغختل خیرون غره دي من څو نمونه سپ دواره نکي نمال لګي د خیرات کوي او نه چاته سنت بیانې توحید بیانې دواه نه کوي دوړو ظ مرومه کړی دی نو کوله معروپونه خبره خکلی دقرآنووس نه ته و مخ خراتون او بخه پس د بیان نه خیرون غوره د من سو د کا نه د خیررات نه د هو خیرات نه یاد بهها چور پهې شي هغې پسې زن بدیره دی والله هو غنیون حلیمه او الله بیا پرواز دی الله ستا مال پروواګ نه دی تا به من خیراتونه کړي او دا اداب دی کوونه نهلهلهزهې پرووامه پول عجر به د ختم کوم والله غنیونه او الله بیا پرواز حلیم حلیمه برداشت توالا زاد دی کوته به دغه اد حاضونه کې او مال لګې بدی ردي و فیل الله زه براشت زده برداش کوم تاالله کو انته د ااضاب لا کې چېه ټایم کې غ کم پهزمکه دی نه نه باسم اواغ وختې د تبا کمم خدا زما برداشتته چې وختمه بیا هم دیر کړی موللت مې بیا هم دیر کړی چې ځان له انتوب وباې ځان له خپل حالت خکې والله او غنیونه او الله بیا پرواز حلیمون برداشت والا ده. مس الذينه مثال کسانوون في کوونه چې خرج کوي اماواله خپل معلوونه في سب لا پلاه دهله کې که مسله حبت نه نو مثالله پشان دويدانې دغه دانا سب اسنا بله وږي في كل سبولت په هر ی وږي کې میحبت سلدان وي والله يظاحفو او الله دچند کو منشاو چله چې غواړي اجرونه بدلي په دنیا کې. من ذا وسوى فيخنسن لله يدنا بهم ذا زياد كما ولا واسون اديم او لا اخرى ولي او بو يزاد <تصفيق> الذين اركسان ينفقون اموالهم تخرج كي خپل مالو في سبيل الله بلا الله ثم لا يتبعون بيان ور پس كي ما أغا مال پس انفقو چي د خرج کړي دي مننث تشور پس نه كي مننث بعدنه زبادنه اور پس کوي ولا ازنه او نه بدردي فقيرتا نو دغهې مال له هم اجر همه دوی ل اجر د دوی ان در پنی دررب د دوی چې بدېې پې وونه ویلی اوسدنې پهېونه کرانو دغه مال چې د خرجکی په ک دره د د اجر ویررکم کما غ فونه ل یم او نه یاره در راون کې وخت په دوی باندې وله هم یاحزانونه او نه به دوی غامجن شي تیر وخت پسې اطمنانې قلب به ته حاصل شي کوو معرو فونهاخ خبره خکلی فله غفرتونه او بخنه د فقیر لپاره د الله خیرون غوره غره من صدقاته د د خیرات نه ید بوها چور پسې شی یاږي پسې اذان بدې ردی الله خبره فقیر لږه کا بخنه وړه د لپاره الله نه دویم معنی خبره د قران, قرآن او سنت بیان د قران او سنت او مغفرتونه او بخنه پس د بیان چې الله موسو حق نه ادا کړي خیرون غوره دي من صدقاته د د خیرات نه یت بوها چور پسې هغه پسې اذان بدې رده والله غني حليم او الله بي پروازه د برداشت والله ذات ده